«Записник. Сторінки нашого кохання. Ніколас Спаркс. Телефонні дзвінки. Лом поклав слухавку. Він телефонував о сьомій, тоді о пів на дев'яту, і ось він знову поглянув на годинник. 9.45. Де ж вона? Він знав, що вона і справді приїхала туди, куди планувала, бо вже розмовляв телефоном із порт'є у готелі». Так, вона заселилася в номер і востаннє той її бачив близько шостої Мабуть, пішла вечеряти, подумав тоді він Ні, відтоді вона з'являлася Лон замислено похитав головою та відкинувся у кріслі Як і зазвичай, він затримався в офісі Усі вже пішли і навколо панувала тиша Однак Лон завжди затримувався, коли брався за нову справу Навіть якщо слухання пройшло добре Робота була його пристрастю, і затримуючись в офісі, він мав змогу закінчити всі справи. Так ніхто його не відволікав. Він знав, що ця справа буде за ним, бо добре в ній розібрався та привернув на свій бік присяжних. Лон чудово вмів це робити, тому програні справи стали рідкісними. Частково його успіх пояснювався можливістю обирати справи, у виграші яких він був певен. Лише кілька адвокатів у місті могли собі дозволити таку розкіш, і це одразу відбилося на статках Лона. Проте найголовнішою запорукою його успіху було працелюбство. Лон завжди приділяв увагу деталям, особливо в перші роки роботи незначні дрібнички, майже непомітні нюанси. Поступово Лон виробив звичку завжди акцентувати на них увагу. Байдуже. Залежав виграш від слова закону чи лише від правильної подачі фактів. Лон завжди ретельно підходив до кожної нової справи. Саме завдяки цьому на початку своєї кар'єри він виграв кілька справ, у яких початківець не мав би шансу на успіх. І тепер його турбувала одна деталь. Ні, вона не стосувалася справи, з нею було все гаразд. Це було щось інше. Це стосувалося Елі. Бісова мана. Він не міг зрозуміти, що ж його так зачепило. Коли вона зранку поїхала, він не мав нічого проти. Принаймні, тепер йому так здавалося. Утім, коли вона зателефонувала, усе змінилося. Десь годину після того його мозок пронизала одна думка. Маленька деталь. Дрібниця. Чи було це щось важливе? Чи щось незначне? «Думай, думай, дідько, що ж це могло бути?» Він намагався пригадати. «Щось... щось... щось із її слів. Вона щось таке сказала? Так, це воно. Він знав, що щось було таке в її словах. Але що? Вона щось сказала в телефонній розмові?» Саме тоді в нього з'явилися перші сумніви. Ілон знову подумки програв їхню розмову. Ні, нічого особливого. Однак тепер він був певен, що щось у тій розмові таки його зачепило. Що вона сказала? Доїхала добре, зареєструвалася в готелі, зробила кілька покупок, залишили йому свій номер. От і все. Думка Мелон знову повернувся до Ері. Він її кохав. Це він знав напевне. Вона була не тільки вродлива та чарівна, вона стала для нього опорою та найкращим другом. Це він їй телефонував перший після важкого робочого дня. Вона завжди його вислуховувала, сміялася з його жартів і завжди відчувала, які слова йому потрібно почути. Проте найбільше Луна вражала її вміння висловлювати свою думку. Він пригадав, як після кількох побачень із нею він сказав Елі те, що говорив усім своїм попереднім жінкам, що він не готовий до серйозних стосунків. Елі ж, на відміну від усіх інших, просто кивнула і відповіла. «Гаразд». А дійшовши до виходу, вона повернулася до нього і сказала «Знаєш, проблема не в мені і не у твоїй роботі. Не у свободі чи ще в чомусь. Твоя проблема в самотності. Твій батько прославив прізвище гемонтів, і тобі доводиться все життя маритися з тим, що тебе порівнюють із батьком. Ти ніколи не був собою. Таке життя робить тебе порожнім зсередини, і ти шукаєш того, хто якимось чином заповнить цю пустку. Але знай, «Ніхто не зможе зробити це, окрім тебе самого». Ці слова запали йому в душу того вечора і спонукали до дій наступного дня. Він телефонував їй і попросив дати йому ще один шанс. Після хвилиних сумнівів вона погодилася. Вони зустрічалися чотири роки, і за цей час вона стала для нього всім тим, чого він прагнув. Ілон зрозумів, що йому слід проводити більше часу з Еллі». Однак його адвокатська практика майже унеможливлювала це. Еліс приймала його зайнятість із розумінням, та Лун однаково картав себе за те, що не знаходив для неї вільної години. Він пообіцяв собі, коли вони одружаться, він буде менше часу проводити на роботі. Йому слід попросити секретаря реєструвати лише важливі звернення, щоб він не працював понаднормово. «Реєструвати?» І раптом у його мозку знову щось клацнуло. Реєструвати? Реєстрація? Реєстрація в готелі? Лон звів очі до стелі. Реєстрація в готелі? Так, схоже, це саме те, на якусь мить він заплющив очі і замислився. Ні, нічого дивного. А що ж тоді? Ну ж, бо не здавайся, думай, Лоне, думай. Ньюберн. У його голові одразу намалювався зв'язок. «Так, Ньюберн, от воно що! Маленька деталь чогось більшого. Що ж іще?» Він знову подумки проказав назву містечка, і вона здалася йому знайомою. Він знав це містечко завдяки кільком справам. Навіть зупинявся там кілька разів дорогою до узбережжя. Нічого особливого. Вони з Елі ніколи не бували там удвох. Проте Елі таки була там раніше. Його серце стислося коли ще одна частина головоломки стала на своє місце. Ще одна частинка. Проте їх було більше. Елі, Нюберн і щось, щось іще на тій вечірці. Якась випадкова фраза від матері Елі. Він не надав тоді їй уваги. То що саме вона тоді сказала? Раптом він сполотнів від згадки. Лон таки згадав ті слова. Сказані ще хто зна коли Він пригадав, що тоді сказала мати Елі Вона розповідала, що Елі колись була закохана у хлопця із Нюберна Називала це простим підлітковим захопленням То й що в цьому такого? Відповів тоді на це він і всміхнувся Елі Проте Елі не всміхалася Вона була дуже сердита І тоді Лонс догадався, що вона кохала цього хлопця значно сильніше ніж здогадувалася її мати. Можливо, навіть сильніше, ніж кохала тепер його. А нині вона знову поїхала туди. Цікаво. Лон склав докупи долоні, наче в німій молитві, а тоді притис їх до губ. Збіг обставин. Адже це ще нічого не означає. Вона могла сказати чисту правду. Мабуть, справді відпочиває від стресу та ходить по антикварних крамничках, можливо. «Навіть цілком імовірно. Проте... Проте, а що як...» Лон розглянув інше припущення і вперше за чималий час знову відчув, що таке страх. «А що як... А що як вона тепер із ним?» Подумки він проклинав свою справу, бажаючи закінчити її якнайшвидше. Думав про те, що йому слід було поїхати разом із нею. Гадав, чи сказала вона йому правду, щиро бажаючи, щоб так воно й було. І тоді він твердо вирішив, що не хоче її більше втрачати. Він зробить усе, що знадобиться, аби тільки втримати її поруч. Крім Елі, йому більше ніхто не потрібен. Ілон знав, що більше не знайде нікого подібного до неї. Трампливими руками він знову взяв слухавку і набрав той самий номер у четверте. І в останнє цього вечора. Відповіді знову не було.